nire kuleroak, posgarren atala. Ez diot argazkia inori erakutsi, ezta da erakutsiko ere. Nola erakutsiko dio ba inori? Danel lerdemerkek edo aitor mukipirrik edo gelako beste tonto potoren batek argazkia ikusi orduko barres eta txaloka hasiko litzateke ondartzaren erdi herrian, Maheren aitona, kuleroekin dabil. Chomines tu lasi, kuleroak gustatzen saizki jo. Oh, Oi, oh. oh, yes. pentsatze utzak oio ipurdia jartzen dit. Zerbait egin beharra daukat, baina ez dakit zer. Esindiota Mari er esan. Zertarako Denok ditugu geure maniak esan, eta bar-bar-bar nola konpontzen dituen arasoak. Aitari berriz, Alferrik da esedezatea. Egunkaria irakurtzen ari ez denean, telebiztaren aurrean dago. Aita, eman dizkidatei kasturte bukaerako notak, bikainatera dut matematiketan. Mm -hmm. Aita, eman dizkidate ikasturte bukaerako notak, suspentxo bat atera dut matematiketan. Hmm. Berdin, zaio, arrea ala esatea. Aitak, berean segituko baitu, egunkaria irakurtzen ez bada, telebista ikusten. Gorka didago nahiago dut iztegi osoa buruz ikastea, tontozapero horri sekretu bat kontatzea baino. Aitonari berriz, esin esango diote zer. Zoratzen ari den bati, ez sekula esan behar, zoratzen ari gela. Beraz garbia da, eta tristea, oso tristea, nire goera. Itxasoaren erdian galdutako naufrago errukarri bat baino errukarriago nago ekaitzaren erdian.